צור עולמים. כי השך יושבי מרום, קריה נסגבה, ישפילנה, ישפילה עד ארץ, יגיענה עד עפר. תרמסנה רגל, רגלי עני, פעמי דלים. אורך לצדיק, מישרים. ישר, מעגל צדיק תפלס. אף אורך משפטיך, אדוני, קיווינוך, לשמך ולזכרך, תאוות נפש. נפשי אביתך בלילה, אף רוחי וקרבי אשחריך, כי כאשר משפטיך לארץ, צדק למדו, יושבי תבל. יוחן רשע, בל למד צדק, בארץ נכוחות יעבל, ובל יראה גאות אדוני. אדוני, רם מה ידך, בל יחזיון, יחזו ויבושו קנאת עם, אף אש צריך תוכלם. אדוני,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 בצר פקדוחה, צקון לחש, מוסרחה למו. כמו הרע, תקריב ללדת, תכיל, תזעק בחבליה, כן היינו מפניך, אדוני. הרינו, חלנו, כמו ילדנו רוח. ישועות בל נעשה ארץ, ובל יפלו יושבי תבל. יחיו מתיך, נבלתי יקומון, הקיצו ורננו, שוכני עפר, כתל אורות תלך. וארץ רפאים תפיל. לך עמי, בור בחדרך, וסגור דלתך בעדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. כי הנה אדוני יוצא ממקומו, לפקוד עוון יושב הארץ עליו. וגילתה הארץ את דמיה, ולא תכסה עוד על הרוגיה.